Розділ 13. Аналіз цінних паперів. Порівняння чотирьох компаній. У цьому розділі ми розглянемо простий приклад використання аналізу цінних паперів на практиці. Ми навмання відібрали чотири компанії, акції яких перебувають у лістингу Нью-Йоркської фондової біржі. Це корпорація «Ельтра» утворена внаслідок об'єднання компаній Electric Аутолайт» і Mergen Thaler Linotype, вітчизняний експедитор вантажних авіаперевізень Emery Air Fright, виробник електроприладів і електроніки Emerson Electronic та корпорація Emhart, яка раніше виробляла обладнання для пляшкового розливу, а тепер спеціалізується ще й на будівельних технологіях. З чотирьох компаній, які Гремо брав для своїх прикладів, лише компанія Emerson Electric існує в незмінному вигляді. Корпорація Eltra перестала бути незалежною компанією. У 1970-х роках вона об'єдналась із корпорацією Bonker Remo для надання брокерським фірмам послуг, пов'язаних із повідомленням котерування акцій із з використанням колишньої комп'ютерної мережі. Те, що сьогодні залишилось від компанії Eldra – це частина корпорації Hanwell. Компанія, яка раніше була відомою під назвою Emeril Airfried, тепер є підрозділом корпорації CNF. Корпорацію Emhart у 1989 році придбала корпорація Black Decker. Три виробничі компанії багато в чому подібні, але між ними є суттєві відмінності. У нашому розпорядженні достатня кількість фінансових і виробничих показників цих компаній, щоб провести їх аналіз. У таблиці 13.1 узагальнено інформацію про стан справ цих чотирьох компаній на фондовому ринку наприкінці 1970 року, а також наведено кілька показників, які характеризують їхню операційну діяльність у цей час. Таблиця 13.1 Порівняльний аналіз цінних паперів чотирьох компаній. Далі розглянуто ключові коефіцієнти, які стосуються з одного боку фінансових результатів діяльності компаній, а з іншого – ціни акції. Ми проаналізуємо, яким чином фінансові показники роботи компанії позначаються на курсі її акцій. І нарешті запропонуємо порівняльний аналіз чотирьох компаній з метою пошуку взаємозв'язків відповідно до вимог консервативного інвестора, який спеціалізується на операціях із звичайними акціями. У порівняльному аналізі діяльності чотирьох компаній найбільше вражає те, що їхні поточні коефіцієнти ціна акції до прибутку Піна-І зазнають відчутнішого коливання, ніж показники їхньої виробничої діяльності чи фінансового стану. Ціна акцій двох із них, Ельтра і Emhart, була досить скромною. Вона перевищувала середній прибуток у 1968-1970 роках лише в 9,7 і 12 разів відповідно. Тоді, як аналогічний показник для фондового індексу Dow Jones становив 15,5. Для двох інших компаній, Emerson і Emery, Значення такого коефіцієнта було достатньо високим, на рівні 33 і 45 відповідно. Різниця в цих показниках пояснюється вищими темпами зростання прибутку в останні роки в компанії другої групи. Особливо добре йшли справи у сфері вантажних автоперевезень. Але в компанії першої групи показники темпів зростання також були задовільні. Для відтворення повнішої картини коротко розглянемо основні фінансові показники діяльності компаній. Перше. Рентабельність. Згідно з коефіцієнтом чистий прибуток до бухгалтерської вартості акцій, всі компанії показують достатньо високі показники рентабельності, але їх значення для компаній Emerson і Emery значно вищі, ніж для решти двох. Високий рівень рентабельності використання капіталу компанії часто супроводжується високими щорічними темпами зростання коефіцієнту прибутку на акцію – ESP. ГРМ посилається на рядок «Чистий прибуток до бухгалтерської вартості акцій» в таблиці 13.2, де показано «Чистий прибуток» компанії в процентному відношенні до бухгалтерської вартості матеріальних активів. У всіх компаній, крім Emery, показник «Чистий прибуток до бухгалтерської вартості» акції в 1969 році був кращим, ніж у 1961, а в корпорації Emery це значення було надзвичайно високим для обох років. Для виробничих компаній показник рентабельності продажів «Чистий прибуток до об'єму продажу» зазвичай використовують оцінці відносної сили чи слабкості компанії. Ми взяли цей коефіцієнт із Listed Stock Reports, який випускає компанія Standard Poor's. Знову ж таки, фінансові результати всіх чотирьох компаній задовільні, але особливо вражають показники Emerson. У цих компаніях цифри за 1961 і 1969 роки значно відрізняються. Друге – стабільність. Ці показники вимірюють на основі максимального відхилення значення прибутку на одну акцію ESP, упродовж будь-якого року з останніх десяти від його середнього значення за останні три роки. Відсутність відхилення свідчить про 100% стабільність, що було зафіксовано в двох компаніях. Але зниження стабільності в Eltra і Emhart було досить незначне в поганому 1970 році, і складало лише 8% порівняно з 7% для фондового індексу Dow Jones. Третє зростання прибутку. Дві компанії з низьким коефіцієнтом ціни акції до прибутку продемонстрували задовільні темпи зростання прибутку, які в обох випадках перевищували відповідний показник для фондового індексу Dow Jones. Особливо вражають показники для компанії Eltra порівняно з низькими значеннями її коефіцієнта ціна акції до прибутку піна -І. Темпи зростання, звичайно ж, більш суттєві в двох компаній із високим значенням цього коефіцієнта. Четверте, фінансовий стан. Три виробничі компанії перебувають у хорошому фінансовому стані, про що свідчить достатнє значення коефіцієнта поточні активи до поточних зобов'язань. Два до одного. І хоч у Emery Air Freight коефіцієнт нижчий, але варто врахувати, що це інший бізнес. Тому, оскільки компанія показує доволі непогані результати, їй буде неважко збільшити обсяги необхідних грошових коштів. Для всіх компаній властивий відносно низький обсяг довустрокової заборгованості. Звернімо увагу на розводнення. Ринкова вартість низькодивідендних конвертованих привілейованих акцій компанії Emerson Electric на кінець 1970 року складала 163 мільйони доларів. У своєму аналізі ми зробили поправку на фактор розводнення, розглядаючи привілейовані акції як конвертовані у звичайні, що знизило дохідність приблизно на 10 центів на одну акцію або на 4%. П'яте Дивіденди. Історія безперервності виплати дивідендів має справді велике значення. У цьому плані кращі показники продемонструвала компанія Emhart, яка не припиняла виплачувати дивіденди протягом усього часу, починаючи з 1902 року. Хороші показники в компанії Eltra, в Emerson задовільні, а компанія Emory Fright – новачок. Варіювання коефіцієнта виплати дивідендів не здається чимось суттєвим, бо точна дивідендна дохідність дешевої пари вдвічі перевищує дохідність дорогої, відповідаючи значенням їх коефіцієнта ціни акції до прибутку. Шосте Цінова динаміка Читача може вразити динаміка цін на акції всіх чотирьох компаній, які впродовж останніх 34 років коливалися від найвищих до найнижчих. В усіх випадках низька ціна супроводжувалась дальшим дробленням акцій. Звернімо увагу на те, що для фондового індексу Доу-Джонса відношення між найвищою і найнижчою цінами становило 11 до 1. Для наших компаній розкид значення цього коефіцієнта був усього 17 до 1 для Емхарт і 528 до 1 для Еморі Ерфрайт. У кожному випадку Грем посилається на розділ у таблиці 13.2 і ділить високий рівень ціни впродовж 1936-1968 років на її низький рівень. Наприклад, якщо поділити високий рівень ціни компанії Emery, а це 66, на її низький рівень, 18, то отримаємо 528 або співвідношення 528 до 1 між високим і низьким рівнями. Такі високі темпи Такі високі темпи зростання цін характерні для звичайних акцій більшості старих компаній. Вони свідчать про широкі можливості отримання прибутку, які існували на фондовому ринку в минулому. А ще показують, яким серйозним було падіння фондового ринку до 1950 року, коли акції коштували дешево. І Ельтра і Емхард у 1969 році. 1970-х роках пережили падіння курсу своїх акцій на понад 50%. Компанії Emerson та Emery також зазнали серйозного, хоч і не такого катастрофічного падіння курсу акцій. Перший стався в 1970 році, а наступний – на початку 1971-го. Загальні характеристики чотирьох компаній Компанія Emerson Electric має величезну ринкову вартість, порівняно з якою сумарна вартість решти трьох компаній просто мізерна. Наприкінці 1970 року ринкова вартість компанії Emerson становила 1,6 мільярда доларів і була справді величезною на тлі середніх розмірів компаній того часу. Під кінець 2002 року загальна ринкова вартість звичайних акцій компанії Emerson дорівнювала приблизно 21 мільярду доларів. Це один з наших гігантів, про яких ми розкажемо далі. Фінансовий аналітик з хорошою пам'яттю або за її відсутності проведе аналогію між компанією Emerson Electric і Zenith Radio, що не даватиме йому спокою. Компанія Zenith Radio показувала чудові темпи зростання прибутку протягом багатьох років. Її капіталізація в 1968 році становила 1,7 мільярдів доларів, але в 1970 році її прибуток скоротився на половину порівняно з 43 мільйонами доларів у 1968. А курс акцій склав 22,5 на тлі попереднього високого курсу 89. Високий курс спричиняє високі ризики. Компанію Emery AirFright можна вважати однією з найбільш перспективних з-поміж усіх чотирьох з погляду майбутніх темпів зростання її прибутку, якщо бодай частково виправдається високе понад 40 значення її коефіцієнту ціна акції до прибутку. Безперечно, темпи зростання її прибутку в минулому були неймовірними, але ці дані не можуть відігравати таку саму важливу роль у майбутньому, якщо зважати на те, що компанія починала з невеликого прибутку, який складав лише 570 тисяч доларів у 1958 році. Часто трапляється так, що набагато важче підтримувати і надалі збільшувати значні темпи зростання прибутку, коли вони вже досягли високих значень. У випадку з компанією Emory найбільше дивує той факт, що її прибуток і ринкова вартість продовжувало зростати і у 1970 році, який вважають найгіршим роком у вітчизняній індустрії авіаперевезень. Це значне досягнення, але постає питання, чи не може майбутній прибуток потрапити під вплив таких несприятливих факторів, як зростання конкуренції, Погіршення умов у нових угодах між перевізниками і авіокомпаніями тощо. Можливо, перш ніж ухвалити зважене рішення, потрібно ретельніше проаналізувати ці позиції, але консервативний інвестор не може виключати ці фактори зі своїх розрахунків. Упродовж останніх 14 років справи в компанії Emhart йшли набагато краще безпосередньо в її бізнесі, ніж на фондовому ринку. У 1958 році ціна на її акції 22 рази перевищила її прибуток. Приблизно такий самий показник мав і фондовий індекс Доу-Джонса. Відтоді її прибутки зросли втричі, а коефіцієнт прибутку для компаній, які входять у розрахунок фондового індексу Доу-Джонса, лише вдвічі. Але ціна акцій компанії на час закриття ринку в 1970 році становила лише третину від високого рівня 1958 року, тоді як зниження вартості фондового індексу Dow Jones дорівнювало 43%. Характеристики компанії Eltra в чомусь подібні. Складається враження, що акції обох цієї компанії абсолютно непривабливі як об'єкт для інвестування на сьогоднішньому фондовому ринку. Та, попри це, всі показники результативності компаній здаються напрочуд хорошими. Тож, які у них перспективи? Ми не маємо щодо цього жодних мудрих коментарів. Але ось, що зауважили про ці чотири компанії аналітики Standard Poor's в 1971 році. Про Ельтра Довгострокові перспективи Окремі операції циклічні але досягнута конкурентна позиція і диверсифікація виступають пом'якшувальними факторами. Про Емерсон Електрик Попри адекватну ціну 71, на поточний момент акції можуть бути привабливими і у довгостроковій перспективі, Тривала політика придбання інших компаній разом із сильною позицією промислової галузі і пришвидшеним зростанням міжнародного бізнесу сприяє подальшому зростанню обсягів продажу і прибутків. Про Emery Air Freight Ціна акцій, 57, доволі непогана для поточних перспектив, тому їх оцінює як вдалий об'єкт для інвестування в довгостроковому періоді. Про Emhart Незважаючи на цьогорічне скорочення інвестицій у сфері виробництва напоїв, які наливають у скляну тару, прибуток має зростати завдяки покращенню кон'юктури в 1972 році. Акції варто утримувати. За ціною – 34. Висновок. Більшість фінансових аналітиків вважатимуть акції компанії Emerson і Emery більш привабливими, ніж решти двох. По-перше, завдяки їхнім кращим ринковим показникам а по-друге – швидшому зростанню їхнього прибутку. Відповідно до наших принципів консервативного інвестування, перший фактор не є життєво важливим у виборі акцій. Він більше сприяє спекулятивній грі з акціями. Натомість другий – більш обґрунтований, але його також треба застосовувати дещо обережно. Чи може минуле зростання ймовірні хороші перспективи Emery Air Freight – виправдати ціну на акції, що в понад 60 разів перевищує нещодавній прибуток. У березні 1972 року ціна продажу акції Емерів в 64 рази перевищувала прибуток за 1971 рік. Наша відповідь така. Може, але такого інвестора, який глибоко вивчив можливості цих компаній і обрав особливу фірму, зробивши оптимістичні висновки, але така відповідь не підходить для обережного інвестора, який має бути впевнений у тому, що він не припускається типової для Голл-стріт помилки, виявляючи надмірний ентузіазм стосовно перспектив зростання прибутку цієї компанії і фондового ринку загалом. Грем мав рацію. У 1972 році акції компанії Emery виявилися одним із найгірших серед 50 найпопулярніших і найдорожчих. 1 березня 1982 року журнал Forbes повідомив, що з 1972 року компанія Emery втратила 72,8% своєї вартості з урахуванням інфляції. Наприкінці 1974 року, за даними аналітиків з інвестування з Lloydhold Group, Мінніаполіс, курс акцій компанії Emery впав на 58%, і коефіцієнт «price-to-earnings» знизився із 64 аж до 15. Надмірний ентузіазм, від якого застерігав Грем, дуже швидко виправився. Чи може час компенсувати таку крайність? Не завжди. Спеціалісти з Ллойдхолд підрахували, що тисяча доларів інвестована в акції компанії Emery в 1972 році – коштуватиме лише 839 доларів у 1999 -му. Швидше за все, інвестори, які переплатили за акції інтернет-компанії наприкінці 1990-х років, не окуплять своїх інвестицій навіть за кілька десятків років, якщо взагалі коли-небудь їх окуплять. Дивитесь коментар до розділу 20. Аналогічні застереження можна адресувати і компанії «Емерсон Електрик» акцентуючи особливу увагу на поточній ринковій оцінці нематеріальних активів, яка перевищує 1 мільярд доларів, або рентабельності підприємства. Слід додати, що для електротехнічної галузі, яка колись була улюбленцем фондового ринку, настали важкі часи. Компанія Emerson – виняток, але їй доведеться і надалі впродовж багатьох років доводити свою винятковість – Допоки ціна закриття 1970 року не буде повністю виправдана відповідним фінансовим станом, натомість і Eltra, ціна акцій 27, і Ehmert, ціна акцій 33, мають усі ознаки компаній, ціна акцій яких спирається на значну вартісну підтримку, що свідчить про достатню захищеність інвестицій. У цьому випадку інвестор за бажанням може вважати себе одним із співвласників компанії, розглядаючи як виправдану ціну купівлі акцій ту, що наближається до її балансової вартості. Виходячи з рівня цін того часу, Грем зазначає, що інвестор міг би придбати акції цих двох компаній за ціною, яка трохи перевищує їхню бухгалтерську вартість. Це відображено в третьому рядку розділу Б таблиці 13.2. Рівень рентабельності бізнесу цих компаній протягом тривалого часу був задовільним. Стабільність прибутку і темпи його зростання в минулому, на диво, також. Обидві компанії відповідатимуть нашим семи статистичним критеріям для включення до портфеля пасивного інвестора. У наступному розділі ми розглянемо їх докладніше, а зараз просто їх узагальнимо. Перше. Адекватний розмір компанії. Друге. Достатньо стабільний фінансовий стан. Третє. Безперервна історія виплати дивідендів упродовж щонайменше 20 років. Четверте. Відсутність збитків упродовж останніх 10 років. П'яте. Зростання прибутку на акцію як мінімум на одну третю протягом десятки років. Ціна акції перевищує чисту вартість активів не більше, ніж у півтора рази. Сьоме. Ціна акції перевищує середній прибуток за попередні 3 роки не більше, ніж у 15 разів. Ми не робимо жодних прогнозів, який прибуток у майбутньому матимуть компанії Eltra чи Emhart. У диверсифікованому списку звичайних акцій інвестора знайдуться такі, що вказують на невигідність тих чи інших акцій як об'єкти для інвестування. Але сам диверсифікований список, який ґрунтується на вище зазначених критеріях відбору разом із іншими надійними критеріями, які інвестор виявить бажання застосувати, допоможе забезпечити нормальну роботу інвестора впродовж років. Принаймні про це свідчить багаторічний досвід. Підсумок Досвідчений фінансовий аналітик, навіть якщо він узяв до уваги всі наші аргументи стосовно придбання акцій розглянутих чотирьох компаній, усе одно сумніватиметься чи рекомендувати акціонерам компаній Emerson та Emory продати свої акції і придбати акції компаній Eltra чи Emhart наприкінці 1970 року, Якщо тільки клієнт-інвестор не має чіткого уявлення про філософію, яка лежить в основі цих рекомендацій, Немає жодних підстав очікувати, що в недалекому майбутньому пара акцій із низьким коефіцієнтом ціна акції до прибутку price to earnings перевершить пару акцій з відповідним високим коефіцієнтом. Останні користуються особливою прихильністю учасників фондового ринку і тому мають значні переваги, які можуть виявлятися впродовж невизначеного проміжку часу. Рішення про придбання акцій компанії Eltra чи Emhart замість акцій компанії Emerson чи Emery має бути усвідомленим рішенням клієнта, який у своїй інвестиційній діяльності керується принципом «вартість до ціни», а не купується на привабливий блиск. Таким чином, політика інвестування в звичайні акції суттєво залежить від ставлення індивідуального інвестора. Цьому підходові приділено більше уваги в наступному розділі.